bi ruan amin والصلاه والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الله หนัมดุรุฮู व नसलุรุฮุ व नस्तगफिरุฮุ व नर्कuibu al-salawata wa al-barakata allahu ta'ala 'ala wa ashabih, wa Allah röim, karkoim, tjomshin, Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi familiati shokati taqota che ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote te druzor i dirguari sallallahu sallam po kalendit të fund të njëtë në kse dunjaja dhe smundja shkon duku përketsu dirë në atë mas sa që pejgamberi sasëm tash me filan edhe me pas vërtërsi edhe me jupri muslimanin e namaz një gjithë që e bëndë të vëshdimisht dhe nuk nëndodhë të që të falër në musliman ndrykështë pasë që imami të tjetë Muhammedi sallallahu sallam se rradhë u tot në namozne drekas pejgamberi sallallahu alaihi dhe i tha Aisha radhiyallahu ta'ala anha thoni Abu Bakrit që t'u prini muslimanin namaz. Nësa Aisha radhiyallahu ta'ala na i thot pejgamberit sallallahu alaihi dhe Abu Bakri është njerë i dhëmshëm dhe nuk ka mundësi të u prinjëz namaz. Gja sa Abu Bakri ishte i njohur që Dhe të të qante namaz A tërë thë pegamirësëm, muru e bëbëkri një salli bin nësë Urnane e bëbëkri në thoni që t'ju prinë muslimanë namaz A është radiallat e ala prapë Dhe të të e bënd njëtin ragim Në dërësot njëtin përgjia e pegamiri sërë Allahu Salam Në ditën sot as me timë përmendet se Aisha radhiyallahu anha përmë e binë te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që mos më ngarkua Abu Bakrin babun se me këtë detyr i thotë Hafsa -ra radhiyallahu anha çaja <coughs> në Hafsa ishte kush vajza e Omerit radhiyallahu anhu gruaja e pejgamberit sallallahu <coughs> alajhi wasallam çaj i thotë pejgamberit alayhi salatu wasallam ça imam Tude Nia Zu Omer radhiyallahu taala nuk ashte më i qendruarshum Dhe nuk ishte i dhimshme si, si Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu. Atere, pejgamberi s.a.s. Thatë prapë njëjtën fjal, dhe tashme pak ma njërë këmgullse, muru Ebu Bekri një sallibin nësë. Thu një Ebu Bekri që të falet dhe t'ju prinë mësliman në namazë. Dhe kër e sheket, mërveshje mes hafësës dhe ajshës radiallahu ta'ala na që me e bindë pejgamberi nësëzë me thëtë ju e njësikur ato ortakët në konë në Jusufit a.s. ndërënë e Bubekri që të falët me njerësë nuk pa në të nëzidhët etër vetëm se i thane Bubekri që që prilë mëslanë në namazë dhe dole e Bubekri radiallahu ta'ala në përrejër të par imam i muslimanëve dhe Për diso qaste, pejgamberi sose më përthuaj se për e ndirë bitër më mirë. Po të su këndel dhe kërkoj që me e fut në saf në muslimanët. Atërë dy nga shok të ti që rëndin për në ti, përmene ndërës më një që ka qenë Abbas i dhe Aliho r.a. në huma, e kavin përkrahu dhe i ndihmojnë pejgamberi të Alihi së dhe përthuajnë që me hynë gjemi ndërsa nuk e mbanin këmbët, në në ishte i lodhur shumë, dhe me vrështërsi i të reshte këmbët zvarë, nërsa ata e mbanin përkraho. Dhe Abu Bakri e ndihu që hyri pejgamberit, sa ose nga se, si përse të një pejgamberit e kemi përmend, në ditë të fundë të jetës të ti, i këkalu të kështëpia Aishës R.A. nga se i kështë e vrështirë nga smunja më ubarët në shtëpit e tjera që i kë nuk ishën shtëpi, ishën dhoma që ishën për radhë gjamis dhe dhoma e ajshës ishte e njërë për Hubekren nga se ishte dhoma që hynë të ishpesh nga gjamia të gvojzë e ti, ajshë, rrgjallat dhe posa e dëgjëj e ndiju se nga jo dirë, dikush përdele ku përtej që është pejgambiri së sëve që nishë kërpo njerë që po e të rekin atë Hubekri u, u njergua, nga ima më lëku bë Nështë nuk përmëndan dhe që me i dal imam Muhammedit sallallahu aleyhi sallam Ndërsa pejgamberi sallallahu aleyhi sallam Rëndë vend të në tonë Në përvekri shte njeri me dukat më adhe Nuk përpunët si me dal për para Ndërsa prezent pejgamberi sallallahu aleyhi sallam Atër pejgamberi aleyhi sallallahu aleyhi sallam Tëtë Uvolë pranë më vekrit Radiallahu ta'lanhu dhe vazhduan namaz dhe në fondë Vërdua në mandë dhe në fund, këtë të smetim të nërëzër jebë me kuptu dy opcionet, nga se ka edhe tjela të smetime që realisht nuk mundësuin me kuptu drejtë si qëfar nduodin këtë momente. Disa thonë që namazën e ka vërdu pejgambiri s.a.sallëm, mirë po ishte i lodur në zë e Ebu Bekri dhe të të uafel të muslimanve me namazën e pejgamberi s.a.m. Ingrit të zërë me të këbir Dhe musliman formalisht Nëndishin Ebu Bekrin Nëse realisht falisht në pas Peygamberit sallallahu alaihi sallam E në disa Transmitime jemë në këplu se Po realisht Ebu Bekri e fali namazin Nëse pas të jishtë Muhammedit sallallahu alaihi sallam Djetarët gjate Kanë të duke tim A thua është falë për një me Peygamberit sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam apo kaçi kjo kjo forma namazit që ai fale Abu Bakri e Abu Bakri për silt namazën dhe njerëzit nuk e dinin e Abu Bakri nuk e dinin pejgamberin sa asmir për dinin kë e Abu Bakri radhiyallahu ta'ala anhu dhe kishin përshtymën që falën pas Abu Bakrit jo pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam sot çoftë çështje më të për të ndritur në aspektin juridik do thotë se ka hy namazi pejgamberson do kujt pas imam se është largu imam me këto të tëra Mirë përëndësishme është që me të vëllet të përmanet kjo pjesa e do dhe se pegamirit Alehi Sratusam dhe në anën tjetër ishte një loj aprovimi praktik që Ebu Bekri dë vazhdojnë të falet si imami musliman vëmta. Dhe kështu vazhdoj namazet tjera të ikindisit të kshamit të tjacis dhe tot Ebu Bekri i falte namazet me musliman dhe a ishte imameve. Diri sa, ditën e hane, atë ditë kër vdëshë pejgamberi s.a.s. Në namazë të sabahët, pejgamberi s.a.s. dhe të tatë, nuk është të mundë si medal më apë Kështë ajë namazë që të cekëm, namazë i drejkës, ishtë namazë i fundë që ka dalë pejgamberi s.a.s. në gjemaatë Dhe, namazë të sabahët, ditën e hane, dhëmët rëbihu l-awëll Dhe, mua e rëbihu l-awëll që jemi tani në fundë ti duke kë dalë pëti do thot në këtë muaj 12 të riu i parë do thot, ka gëmberi, salë, men, nërështë, të ka ndruhet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me qëllim përmand veçanërisht ato çaste fundit të jetës së tij ditën e hënë me 12 të riu i parë në mes së båd do ku fol muslimanat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e largon perden do, thot, nga kusë, e do të ngasin atko kishte dyr don ajo që ndonte banimin E, e, ose dhomat e, e, e grave të pejgamberit me xhamin ishin perde. O këto mure derë këto në radhë. Ishte një perde trashë e largohej von çelëj derën. The pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do thot kërkoi që me hap perdën, realisht derën me, me me kuptimin ton, që shikonte muslimanët ka falën. Dhe kur i pun saftë rreshtuar Ebubekri imamit hynë, do thot u gëzu Peygamberi s.a.s. dhe i posish i ftyra dhe i ndryshej shumë ftyra sa që disën nga sabët thonë, dhe të të të të gëtu sa nuk e prishmë namazin nga ndryshimi ftyrës Peygamberi s.a.s. dhe nga gëzimi jonë se si duket u bën ma mirë Peygamberi s.a.s. atë ishtën, ishtën, në nga rketën, atë a falëshën, ematik ishtën nga njerëtëk Muhammedi s.a.s.m. a dhe mu, a po dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d A të zhjemi në e falë namazin, apo dhe tjetë, në është ta lejmë tjetër që të të marëm se vdish pejgambirin s.a.s. Kam pas letë, të ka qenë situatë e fshtirë, eronë, të kuptim me... Me, me dëgju, ose me pa, pejgambirin s.a.s. në atë situatë në, në, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe në ato, në ato momentit fshira, kur aji nuk është e mundësi me dalë një primë s.a. në namaz, nuk është e primë e vitit e të tëra, në namaz s.a.s. Dhe Uh, do të shikon të në ta dhe gëzohaj duke po se do të të uh, fryti që kështë mbillur me lene Allah Gjelleona ose fara që kështë mbillur tash përja frytin e sajë kështë mbillur farën e besimit që mbibazën këti besimi i kalidh njerëz kështë mbill farën e adhurimin dhe Allah Gjelleona tash për njerëzit praktikisht për i të retojnë Allah të bare kautala praktikisht për e adhurin Allah Gjelleona Gjelleona luhu Dhe kjo ekzon te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. I kishte mësuar që më u respektu me respektu mos vetë dhe me ndërgjut të parë ty na, da ta pikësh kështu bonin. Edhe pse nuk ishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prezant, ata funksionalin sikur sikishte mësuar. Dhe pothuajse kjo ishte përgzim në ditën e fundit të jetës së pejgamberit, nga ana Allahu alajhi wasallahu se ti po vdes, ti po dëng nga dhunja, mir po mos ke brenga nga se umetin po ai lëmir dhe do të mbjënë rajote dhe fryti që ka dal tashmë është i gacë shumë i pje kur që të merë rukëtimin më tutje, dhe vazhdo më tutje dhe kjo që e pak është të pejgamberi së salim të në rëzër, këtë rezultat të punës të ti, të angajimit të ti, këtë fryt që po eshe se dhe do të podel dhe është pje këtashmë i gacë shumë të vazhdo më tutje, ishtë një mirësi më më Allah Gjalluona për këtë pejgamber që nuk e kishte kët më Nuk patë pegamberi, se di patë mundësi që medverd me pa, u med në ti ka, funksionasi kurse duhet, tamam. E dinin për shambull, Musa Alehi së tonë që hapullim e kishtë. Um, sa ma te për argumente i shponqesin, sa ma te për rrinte me ta, ata prapë kishin kërkesa. Parë me ndënin për shambull, pas i shpëtuan nga faraoni dhe pas i dëmohon, i panë argumente që ma të thanë, erin e Allah e Gjahra. Taman, le, le, në vonëtsa kë, kë, që mallon tamam ne delallot të shoqërata, por asha kërkesa po. Po kjo kjo është kjo kërkesë është çecëm pejgamberin e Zotë që llojëllon. Ose për shembull kërkesa të tjera që kishin, e këtu nuk ishte umete që po lënte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ishte të qet, të bindut, të reshtuar Allah te varëkotana, të reshtuan saf, po vazdoin me namazë sikurse i kishte porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj, patu shumë se kjo e gëzoj dhe e këndël dhe freskoi zemrën e, e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kur po të namazin e Ubekrit shkoi tek Aisha radhiyallahu ta'ala na dhe nuk ndahej zakonisht nga dhoma afr, u Bekri. Afr, afr, e pejgamberit alaihis salam rënte ofra e Ubekrit çu ofër rënte për çdo gjë ti është ofër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe pse kështë punë tjera dhe kështë angazhime tjera ai familare dhe përditshme dhe do të thotë punë po çuniriu normal i ka një të përditshme mirë, por gjitha këto ishin të paraancës me prekuën rreth në afër dhomës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirpo kur apo aftyrë të pejgamberit që ndiqën ta apo pak sekstë zgjuar dhe zbanuar, kështu përshtymës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e, po, e mori vjetra. Dhe kështu si lajm u përhap në Medinë, u zgjuan njerëz të se, se duket pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e mori e mori vjetën. Edhe vetë Ubakri do thotë, shkojmë hyrë disa punë familjare që Rajnë kushtë mundësimi vë drejt në atë moment, pa shkak të angazhimit dhe përkushtimit për Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem. Kto ishin të ndozëri sot detale, thotë që janë ratë parafundit, para se më shkoj të ajo fundi që flasë se si kaloi edhe kjo çastë, të vërtë apo pejgamberi sallallahu alajhi ve sellem gazetash nuk është e lehtë që pejgamberi sallallahu alajhi ve sellem most ket mundësi të dalë mufal në xhamia. Dhe këtu kemi dobitë shumë, da që mundëm e nëzitë, në nëzëve pejtyne, është se njerëzve ju primë në namazë njëriju që është mëj di shumë dhe ajë që është mëj mirë ndër tabënë. Nga se këtu ka atë këtë djetarët diskutime se kush ju primë njerëzve namazë, ajë që dinë Kuranë më tepër, kuptim të asë i përmendësh, evzë dinë më shumë, Apo ai që din kërën ma pak mirë, pa i din regullat më mirë dhe është njëri me i respektumë dhe më me vlerë në mesin e njerëzve. Dhe shumica e djetarve konsiderojnë se do tëtë i uprin njerëzve në namazë ai qëli i din regullat më mirë dhe është me i vlerëf shumë dhe me i ndershëm dhe i me respektuar në mesin e njerëzve. Edhe përse ndo është ta din më pak kërën se ata që falen pasi, si kërës në rrasë me Ebu Bekrin radiallahu ta'ala anë hoqën nga pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur i lavdoi sahabet për Kur'an kë lavdoi kur tha aqraukum li kitabillahu ubay neriu me di shum do me lëzuem i Kur'anit dash kush ubay ubay bin kabbe ai ishte xhermatli aty por nuk i tha ati pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dal imam afta po i tha e bukhari radiallahu taala për të quar se ky është nriu më i vlefshëm do më ndershëm në mesin e juve dhe ky do të më me, me prihet Natyrisht këtu kemi ëh uh, të vëzën ëh uh, pai dobive është dashuria e madhe pejgamberit sosion për namazin me xhamata. Ai po është është i smut, është i stil. Uh, jo kësht arsye, por domthonë është është tejet e e, e, e logjikshme që ai dha citat mos me don xhami, gjasë kishte nevojë për krahom u bojta i të rejtë të këmë bëzvarë. Më gjithatë, më gjithatë përvojë edhe njëherë. Mas pak, si e kanë divetën pak më mirë me njëherë. Po përvanë po që me kry i baditin në mënyrin më të mirë dhurë. Dhe kjo është një përrosin që të monë, si du të me qenë na, na mazë me gjematën, në nëzë rapatëponë. Jo për arsye, ose për pa arsye, të thjeshta, rallesh në mungu nga namazi me me xhamatova. Qase namazi me xhamat me drejtash për namazë është namazave, është, është ibadeteve që të gjithë njerëzit duhet të bashkohen vëmendje të thellë me namazën. Shikojni se ibadetet nafila janë shumë të, sunete janë shumë të pëllëhshme. Ju jo të gjithë kanë mundësi me i kryejti ibadetë. S'mundesh apo? Ka shumë. Mirë, po janë të shoqë dietarët na kanë thosur dhe njerëzit duhet të kuptojnë që në autobus më munguop për shemb sikur se namazi i notës atë. Ka njëri që për shembull ndo punë ska qenë shumë i theksum. Ska pas mundsi atë punë. Mirë po ajan që namazi rron s'po ta ka qenë pothuajse si i pa. Në shma, I fona skuqshëm. Leximi i Kuranit për shembull. Namazi me xhamat ekzot më rrap. Megjithas mos praktikimet e kulomat, namazi me xhamat ah, është obligim ndonëse obligim kjo është e juridike që një kostë më jona, por megjithatë pa hy në, në, në diskutimet juridike, njaftën do mështë si shen e dhevëshmëris dhe e respektit dhe namazit që njënë mënet gati namazit. Edhe në këtë gjendë që i ka mërësëm, do mëgë, insistante medal me ufalë me muslimanët ato. Dhe ashtote, do nëzë këtu, e, për asaj që ka gjemë është glera e Abu Bekret, r.a. Dhe ishte, dhe me hon, aje që kemi në cekë edhe në takimin e kaluar, edhe tashme shkon duku forcu kënë mendim dhe duku bët tashme si bindje e, e palë kunshme se njeriu më meritor për t'ju pri muslimatve dhe për t'ju dhejt muslimatve pas për përgjëmërës me ishte kush? Abu Bakr radiallahu ta'ala anu hama. Andaj edhe teorikisht me shumë thënje përgjëmërës me mbiblerson të Abu Bakr nda të tjere. Mirë pa dhe praktikisht e të regon të këtë e përsi të e shqobë të tjerat. Edhe praktikisht. Sa kohadithe që Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e bukur me të gjithë sokët e tij. Është i pa i pa rrethshëm, është i pa krasur me me, me askën Ebu Bekri radhiyallahu taala anhu. Po edhe këto. Po Pejgamberi në një në një prej ëh misioneve më të rëndësishme që është namazi, po autorizon pas ti me u pri ose më në kosh Abu Bakri radhiyallahu ta'ala anhu. Edhe me gjithë insistimin e A'shas radhiyallahu anha, e Hafsës radhiyallahu anha, që Omeri më bëkët, prapë seprak këngull pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo që Omeri ski stëmiu primisën e namazit mir, jo ja, larg asoj. Cilin të pishahave më po vendos Imam kishëm i primisën e mir. Madhshim, aty ishte Ubay, ishte Ibnomeri, ishte Ibn Mesudi, më i vjetër. E sahabët tjerë don, me anësin dush, ishte Gacimi donë pri namaz mir, po teksti nje simbolik tjetër. Kjo ishte një një mesazh tjetër që do të më e përcuajë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ai ishte se, do si të pas më herë qarta le të u prinituva Abu Bakr radhiyallahu ta'ala. E sigurisht, el teorikisht me thën një shumë të pejgamber sallallahu tregonte se ky është i ri që duhet ju prinituva. Ngjitur me prit pejgamberin diçka të soprimë që kështa dhe pejgamberin përzijti. Tha ai Rasulullah, oj dërguar i Allahut, Nëse kam pra problem, e nuk gjej ty gjallë, të kush me shku, të kone gjej, tha shkote ka e u bëkri. Shkote ka e u bëkri, me gjerish, polen, që kjo është ajë që kom me zi problemet ju e matutje. Në të ajë që zi problemet e njerëzve nuk mund t'i ndu që pos një, u dheci si njerëzve. Ajë që mirë me, me zi në problemet njerëzve, ajë që irë ato njerëzit, pajto njerëzit, herështë, që ajë është që duke me uprim njerëzve. E kjo është e Andjale peqamë ka më gultë që më dal namaz Ebukri ju jo thiesh vetë për shkak të namazit. Nga se kët mund ta bënte kurrë peisahave, me për shkak të një mesari të fuqishëm që donte më e pëlqeu peqamështe se pas më e vazdhon Ebukri me qenë prezë u thashë që el namaz, po ashta, el jashta namaz. Ë, për domethënë se mund përfund, thonë të dalim nëpër fond domethënë të është se ë, fuqish të sahabët radiallahu ta'ala në do të të organizoheshtë në mërët mreku lushme edhe në këto situatë firë e pekuplu se dinë cilë një vetë kështë të arrit edukatë e shokët përgëmberit sallallahu aleyhu sallamu me thunë namazë i badetet adhurimin dhe Allah dhe allahu duhet bërë bashdimisht përvarsështë a ashtë filoni apo nukë filoni a janë situata si duhet a nukështë së si ka lidi këpunë adhurimi vazhdanë, i badetet i vazhdanë dhe nuk ka ti si kushep të mohobit ashap me pegave sa smut çapon dot sa njësuballa ikë në namozë pak më pas të bartut fëmijëve apo ka dalë se afër fëmija kanë temperaturë ani kujdesu për fëmijën nuk është absolutisht e obliguemos me pojemetik në namozë do kush të di shka ka dhe, abitet, edhe habitat edhe në namozë preto vota për qina çka më prit falë namozën lutu namozë rjet se çu nuk lihet apo A ka pas angazhim dhe përëkupim ma i madhë përsobën se sa smunja ti? Ja, s'ka pas, absolutit s'ka pas, mërë, për ta. Për që thëtë namaz i falët, du të më falë, për ta. Omeri, rrëtjallat të alëm, ishte imam, dhe kur u krya atentatin bita, ku ishte e i të ufaj? Që falë bëndë të Omeri, ishte, kur u batën të të ufaj? Të ufaj sa vanë, muslimat, ja, këtuj, mihrabi, ishte të ufaj. Dhe, e të raq Dhe i në dhomën e ti, afer, që e kështë e shpris për i gamel e somë. A ti e ndërgun, për namaz i vazhdoj. I prijo o musliman me namaz kush? Abduramani Binaufi, radiallahu ta'ala në, namaz i vazhdoj. I me thë njerës ka talë borën se qënjirën e vrajt e këshumë. A e, marrën dy tërë vetë vazhdojnë, për namaz i vazhdojnë. Nuk do të me shkëput namazin. Për dhe i dëmohë, namaz është lidhje fuqip me, me sërubit mohabita, me ndë një angazhim, me ngarkua dhe me hëndë prej të ullat e përshë që jena, qëka jena? Falë namazërëm. A në iso njerës përshë amull, nuk e më hëndë namazën, po e lidhë namazën ti me një gjarit sa këtu arrafë. Para luftës prej të ullat e shliru më njera, prea që në ka i kështë kam i kryo, kështë në më ratë mufu. O, qëka ka lidhë e këja me këta ullat? Falë, ma ti namazër sebebë, Falu prit njerë se e le përvartësia, për përvartësia, rad, të një pu përvartësia. Me radë, për. zi në që fa në gjërë të të marë, ta është. Kërë të me qëka e lidhën këtë punë, du të më falë. Falu, dhe, s'ka lidhën këmë, ato e këmë. Sa në gjare anë du një anë dodhë, sa punë anë dodhë. Namazi falët, namazi hecë. Musliman të se kalonë namazi në kurrë. Asë njerë së ndërë për namazi. Që fa në gjare kanë pasë, s E për falesht, e ta është nu dhe ku më fali, qështë më fali? Falio, no, fal. në autobos falio, no, në aeroplan falio, në tok falio. Gjithë të thajën mëshme, nuk më lijet në mazit, në si situatë. Në si të bëjnë pyti kërë për darësum e dhe në mbëtëm. E ku më që më fali atyjo? Në darësum falesht, e të të më fali? Darësum, vdekje... Qa të qofta? Udhëtim, pun, mbledhje, takim, shqitblerje... Namazit falit Ashti ka për pekamberin të së sanë Me gjithë Në karkiesë, në smunin Thune Eubekri më falë Nuk e a ja rënd të namazën Edhe jo që përbeti, po ja e që për veti Po e a bante galën kujt Muslimanëve, au falën njerës A ju në falën Thune Eubekri më falën Për kanë, prometën e ti A kemi nje brengë namazën për familjën të në këso? Au falën fillën djale Au frën qika Au falën falë tjo, e një falën Fallo. Po, po, ende rëfollatë. E... Ju kam thonë një herë, kur i kam, për 10 vjet i kam falur jep. Po, shtaj e kam për sa po më falem. E kam për për drekë më fal. Thujë jeta më fal. Asa namazë të rozu, diskut në që er, er, do të parmenohet me Elon opsionisht, do të parmenohet. Është ësh jia më madhura në stan pas Toguidit, pas besimit në Allah xhelora, në kohë të madhe. S'ka. Sesa namazë të Maso që janë dosë më tani, do të gasojmë me dhunë diku më shnahmaz. Më falni njerëzve, këshilloj porositë. Me një formular, mos u bë rahat, mos u bë rahat. I kuptoju gjërat. Thuaj, shikat duke vdek, këto janë momente funde të pegaun në fund. Sigurisht që kemi çeki që mban në fund inshallah. Kishte kofë për më veti, mer të ujë e u këndal të gasë i bën të tfektë që gasmundja. Kjo që thot, pas kandillave, sol lanas, e fun mjes. O fol namazoj. Në kësë më nabë. Omerit i rrëtë dhe gjakën nga gjitha pjesë të trupit. Para në, kërë kër, kër bëtë të të dinoverin, radiallat të alë anë hunë. Erë mjeku me apravu si është gjendja ti. Ata nësë kam pasë mjetët e si shëtë. I ka japë me pi qumsht, ose uj, me pa si është gjendja. Si i ka japë me pi nga vrimat e, e barkut i ka dojnë. Në të në, së kejtë e ka shkatru nga branda. Ata në kësë s'kamu jetë, s' këtë gjende e mbanë të kokën tuk në pranë të Omerit, të djallit i ibnë Omerit e thonë të a u falë namazin ose a i ishte vetë do të në gjendje të agonisë Omeri, r.a nuk do gjendje ishte i dëmonë në gjendje të, të, të, të, të humës e vëdijes adhisi e kanë këndil Omerin, i thonë ja amirën uninë, o prisi për shimtar es-salah namosë që falam se e ja lën gjyst au shumë njerëm valla po namosë e thon telah dhe në islam men la salat elahova çfarë hi se ka në islam ma që nuk falet apo kështu thon mirë duke vdek radiallahu taala no dhe namosi duhet të mos nuk të vetat apo është modha për vjetje jo bon njerëz të modha po namos nuk ka as e kuptoj se namosi që thon jas valla mirë më fal ku edhe mëçi falet sa hi më posove çkaç Nuk bome kaç, me kaç fëmirë thjeshta më e te kalu kët punë ka shumë, jo valla po. Ka së pegamë vonë ditë do që më nunca timba datë më stor që të më edukon se nuk bën me lëna mazon. Nuk jo jo me lëna mazon. Po nuk bën as më anë anë kujdesen për top. Qoftë me folë me xhermat, qoftë koncentrimi, qoftë për ulja, qoftë për etimin, qoftë ndikimi ti këçka kot bën namaz duhet me kushtëm vëmendje të madhe apo thon besimtar në përzhënia të javtë. Dhe këso që pejgamberi sahabët sigurisht erdha edhe në momentin e fundit ngasë, sikurse çeka në sabat ditës së hënë, pejgamberi son pak ju kthyë ndriçimi, ju kthyë shkëlqimi, mirë po kjo ishte realisht e, e kundërta asaj që e pretendon sahabët, ishte edhe ajo që pejgamberi sahabët po shkonte ka fundi dhe ditën e hënë veç ndodhi ajo që realisht nga fatkesit më të mëdha që e ka kaplu besimtarët dhe gjitha kohrat dhekja përgamerit sallallahu e sallam Si vdeq dhe si kelemme në të fundit dhe tjetë insha Allah të kimi ju në njërshëm Zotë Gjallahu Ala në mëfë të, mëf të dashër në në mazën Allah Gjallahu Ala më dhe që të falemi Faqdimisht, sa t'jemi dhënja dhe imë furim në fundit mës t'ja dojmë në mazët të kurra Sotorimit e Allah Gjallahu Asna as familjarat tonës, pop leonës, musliman nga se këto ishin porositë e fundit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me kaçpë do të humzot jote të ndëroft sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallamun te zejmë këtë